Bismillahirrahmanirrahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Falëndërimi i takon Allahu subhanahu wa taala, pa çdo shpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen e shoqët të tij. Kemim nderin tju prezantojm këtë material që është përgatitur në studion Zori Islam, me shpresë se do fëtare, moralit, për për të ndikojë në ngritjen e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allah subhanahu wa taala utieth çka për përfitimin e kënaqësisë <të> së tij. Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Qad kana al-ayshu mumla'an البسمه دوما تتهادى قصيت الله انه من يتقي ويصبر ورتيت ايت سيلي كفرك الله ذبن دريم فان الله لا يضيع اجر المحسنين ورتيت الله نكهوم وپرن اون اثيرتشان بومير وزلفت الجنه للمتقين <متحدث> غير بعيد هذا اشبرغاديت جنات اش ستليسن بر اتا تجلات كفرك الله عز وجل القران اشميت والله كو كانفرك الله عز وجل متيكو ابو ا دوشن أبازلت هار دوشن أبازلت هار ذاتم قرآن أشبرمين كفية كار راستيكو الله عز وجل سكران سورة الحشر سورة المائدة الله عز وجل أكبرمين مني أيات وإن مني دي أيات دي هار فَإِذَا يُلْذِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَيُتَّسِرَكِن بِسُوء كِنْ فَرِيقَ اللَّهُ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ لَشيكون نيريو سيتشكا ка прегадит порнес прапака помен воткуллаха зкени фриг аллаху прапорсдите инна аллаха хабиру бима таамлу ис аллаху шилэмруа поркета тачка йе вепрани на саият сурат маида шпермен траха Kajna një ajitin Nuk është mëkat për atët se dhe kanë besu dhe vëpruvej për atëmira Junafun fi ma taimu idha ma të takov Për atët se kanë hangër Nëse kanë frikë Allahun Ma të amanu Nëse kanë posë frikë ma të takov Dhe se kanë frikë Allahun Wa amanu dhe kanë besu Allahun wa amilu s-salihati dhe kan vipru vaj pradmira thumma t'akaw pas t'i kan pas frik Allahun wa amanu dhe kan besu thumma t'akaw pas t'i kan friksu Allahut wa ahsanu dhe kan vipru vaj pradmira wallahu yuhubbu al muhasilin a Allah hu idha vaj pradmirsi pas t'i dat alladhin a amanu wa kanu yattaqun nantat iwab prgazime par atat salat kan pas frik Allahun atat salat kan besu dhe kan pas frik Allahut lehumul bushra fi l-hayati al-dunya kan prgazim dhe në botën tjetëm pasaj thad inna këmë këmë indë Allahi atë kaqo nëri u më indërshëm të Allah azzawetjel të jo është aje cili kafrik Allahun azzawetjel tëtë Allahun Qur'an ان الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون الله اجت ما عطا تكل كان فريك اللهون و ما عطا تكل بوين بها تمينا فصايت قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا كوش كافريك اللهون الله, الله ياب اطي رغداليا فصايت قال الله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا كوش كافريك اللهون ازاجل اللهو بون نيتي يالتص واتقوا الله لعلكم تفلحون ذكني فريك اللهون نستاد دش تصطاني Në thot e ka lidha Allah Azazel dhe o që mërin Frikën dhe Allah Azazel me shpatimin Ma dhe e ka kufizua Ka thonë innëma jetë qabbelu Allahu minë lëmuttëqin Vërtejt Allah Azazel e pranën Vej pranëmir vespre atyje që ka kanë frikë Allah Kë kanë frikë Allah Këmul maësat Këmul maësat Këmul maësat Këmul maësat Këmul maësat Këmul maësat Këmul maësat Këmul maësat Këmul maësat Këmul maësat Iqtunoha khawf yukliq me Tema Tema Free qanda Allah azza wa jala Free qanda Allah azza wa jala Yaa ayyuhal ladheena ámanu Attequllaha wal tanzur nafsumma qaddamat l'gadr واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون شاقت نفسي بين نور من فادي حين ما راجت يا رب العيني ليجراتا دا سريالي روجا ادريت اليجيرون هوجا اندروار شكري عليو حين ما راجت يا رب العيني Shraqat nafsi binurin min fuhadi Hina ma raddadtu <tune> ya rabbal imadi Inna alhamda lillahi na ahmaduh wa nasa'inu wa nasa'firuh wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sejia'ati amalina man yahdihi allahu falamudillalah wa man yudhili falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasool wa bhaat Allah izan darur pasir më përfundova me mkatat, pasojat e mkatit në jetën e njeriu në shoqëri. Këndin e vet do të thotë në shoqëri. Dhe çfarë sfondimi i saj? Vazdoim me shërimin nga smundjet. Nga sa smundjet janë dy lloj. Smundja e trupit dhe smundja e shpirtit. E smundja në trupit e, din so, dhen, trupit, e trupit e dinë të gjithë. Kur i dhënë diçka nga trupi, një pjesë e trupit apo ndryshim tjetër trupit menjëra ankohet dhe njerëzit e shohin ose djurmet e tij i shohin trupin e tij e shohin se ka rënë në shtraf sikom usimut ku e shohin se ka nevojë për mjek dhe i bin mjekun po shrem ndërsa sëmundja e shpirtit është shumë më probleme sesa sëmundja e trupit për shkak se ka mundsi njeriu me koni sëmund edhe mos më vrejt veten sa është i smurt do të thotë ka sëmundjen e shpirtit dhe nuk e kërkon mjekun andaj kjo është prej sëmundjeve më rrezikshme se sa sëmundja e trupit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Tuk u radhu l-fitanu Ju afrohen fitnat, sprovimet Zemrava al-kulubi al Ardhu l-hasiri al Uda, uda That i vin fitnat, sprovimet njerijot Nën tët ose shpatanga makati Ose ban makatin I vin të njejta të shpeshta Sikura të thuprat e hasras Sikur se? Thuprat e hasras Fa eju qalbin ashrabaha Aja zemr e cila e thith ات سمونديا اتسبروم اتماكات نوكيتت فيها فيه نقطه سوداء ناد زيمر بون هات ني بيك ازيز ساهت تشاطين اتماكاتن واي قلب انكر نوكيتت فيه نقطه بيضاء وذا زايمر اcela ا ماهون نو كرفوزون اتماكاتن bohët ati në zemrën, ati personit bohët një pikë e bardë Në dhëtë nëse janë pikë atë e zizë dhe shumë bohën atë shumë dhe rritën dhe i se embullojnë në zemrën dhe kënjeri mos është gjendje me potë miren dhe të keqen me dalu e nëse është që i refuzon të këqiat ju zbardë dhe të zemrëra komën si me dalu të miren nga keqen Tëtë një autor i librës të të të minhagjul qasidin pletë se smudja e zemrës është më problematika po e shpirtit sesa së sëmundja e trupit. Për trashëka. Iska ku i porositë që e cile përmendëm ajo ja është se njeriu ka mundsi me çenin i smu, edhe nuk e devetën se është i smu. Sikur osht jenë dia shumë muslimanë sot edhe të rritë ve musliman, të cilët shumë përtyrin smur, edhe i mendon se është i shëndosh. Ana realitet ai kosmundje të mëdhoja në shpirtin e tij, edhe në zemrën e tij. Pastaj është rrezikshme për shkak se nuk shihet. Ja çvetë zë besimtari ai i miri i cili ka detyrin mjaftueshmë që shihet e keqja dhe e mira, më mi pa i personi vet nuk e shef edhe njerëzit që janë sikur aj nuk e shohin sëmundjen. Nuk e shohin se personi është i sëmurë se dohet për mjek, është bom për mjek. Dhe e treta nuk e njohin mjekun, do thotë nuk shkojnë te mjeku. Nëse i dham krau apo dorra se akrijit, automatikisht merri herë niset për te mjeku, kërkon mjekun për shërim. Mbi kujosh ti sëmurën zejmër nuk e kërkojnë mjekun. Madje Thot, edhe mjekët janë të smur, shumë prej mjekëve këti lojt janë të smur. Thot, fëqë du të tabibi fe innel e të të ba humul ulema. Thot, ju mungojnë pastaj edhe mjekët këtyre njerëzë, nga se mjekët që shërojnë në zemrat ose shpirtin e njezë, janë haqalartë. Va kad marë dhu fi hadil aasar, dhe ke li brështi vjetër, ki thot, në këtë kohën tonë janë të smur, thot vetë haqalartë, Li anë da al muhlik hu e hubbu të dunja Për shakë se smuja e cila është ka të rënjëri unë është dëshurien dhe kësaj bota Vë këtë gala bëha dhe da al al atiba E fatë kësështë thotë Kësë muja i kam bulu e dhe mjekët e kësaj koha Qëtë në thotë këzëllartë A se kohë më slasim për këtë kohë Illa men rahim Allah Përveqa të shka Allahu e karuaj Vële a zalu lë këjru bëqja Pas të thotë vazhdonë ka mjekë të cilët nuk janë smunga ke smundje, wala kinahum qalil, mi po janë pak, wama qilletim qall men yestemi lahum, edhe pse këta mjek janë pak, pak për njerëz janë ata të cilët i dëgjojnë këta pak mjek të cilët janë. Leum westefidu minhum ash kërkojnë që të ken dobi për këti gra mjekva, wallahu almustaan, Allahu qoftë në ndihmën tonë. Ndaj me këta fjalë përkundanaj rreth seitem. Vazdojmë në shërimin e shpirtit apo të zemrës. Ai shërimi i cili është atë që duhet për simtari me kërku, është takwallahu apo ruajtja nga mëkatet ose frika ndaj Allahut tatallahu. Walaqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum next to e kemi porosit atyre që ja kemi dhën librin para ju. Utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taku Allah. Edhe ju keni frik Allahun azza wajal. Në dhot tak u është frika nga Allahu Azza wa Jall, si zoti përmendim definimin e fjalës taqwa. Allahu Azza wa Jall ka porositur këta, për shkak se kjo është shërim për njerëzit, i ka porositur gjithë atyrat popujve të cilë u ka dhënë libra më herët, edhe ju e tash, po ju porosisë që keni frik Allahun Azza wa Jall, keni frik. Athy pengambëri sallallahu alaihi wasallam në hadith që transmeton Abu Dharrri dhe Muadh ibn Jabal, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë i ka porositur me kap shërim Tëtë për nga më beri sallallarës sallam Etë të qëllaha hajthu ma kund Ke frik Allahun Në të trua ju nga Allahu Nga mëkatët që e bin hidrimen e Allahut Hajthu ma kund Kudë do që tjesh Dhe veprat të mirë pas të keqes Nëse je mashtru dhe keranë në mëkat Pas ati mëkatit Vepranë dhe një vej për të mirë E cila është kak dhe au në lanë E humbë këtë keqen E pëshin E mira e pëshin të keqen وخالق الناس بخلق حسن ذا سيلو من نjerzit mirë në të të kesh frikë Allahun azza xal në çdo rast edhe nëse je vetmi kesh frikë Allahun azza xal në ujë me të kesh frikë Allahun se Allahu të shef mbi tokë me të kesh frikë Allahun se Allahu të shef në shpellë me kon kesh frikë Allahun se Allahu të shef në çdo rast kesh frikë Allahun me çimtyrët e tua kesh frikë Allahun azza xal se Allahu tat ya'lamu kha'inatal a'yun Allahu azza xal editradthin esynet No that atë çka dëm ta thot syni që pregadi diçka në një kurth dhe ban me syn, Allahu e din se çfarë je të dosh me thënë me këtë. Wa ma tukhfi sudur dha ta che fshehin nxoksat e njerëza. No that çdo herë Allahu Azza wa Jall është ndituri, no that ka diturin mbi atësh katë të e të sjell apo e të vepru apo e të e thon. Në çdo rast, çoftë në nuit, çoftë në tok, çoftë në shpellë, çoftë në shpëjt, çoftë në vetmin, çoftë në çshëri, no that në çdo rast, do të kesh frikë Allahun Azza wa Jall dhe kjo është për idavçmris. Se fjallat takva, në të thënë në gjuhë, në aspektin gjuhësor, është murujtën, në të thëtë murujtë prej diçkahit, edhe mu mbulu, me marë si mburoj dhe mbrojtje. Ndërsa të ulemant, ka të thënë, është veprimi muslimonit gjithë ato vejprat të qërat e knaqin, vejprat e mira, për të arritë knasinë a Allahot Azevedjel, dhe me ilanë mëkatet të qërat ofrojnë hidhrimi në Allahot Azevedjel. Në të thëtë ki përsan, ka takva lëk Ka pëjtë Abdullah ibn Ameri radiallan Njonin nga sahabëve A i ka qenë Ubej ibn Ka'bin Si qfa është takvalokho Ka thonë Ema se lekë të tarikan dhe eshuak Ka thonë Omeri radiallan Ubej ibn Ka'bi Atë ka At ndonë dhe një her Me hecën rrugën Me gjëmba Kale Bela Ka thonë Po si jo Fema Amir Ka thonë Omeri Qfar keve pru kur ke hecë Rruga kejtë me thejra Qfar keve pru Ka lal ma shmertu, ka lal shmertu e shtehdhetu, jam ndutot me urujtën. Kam dhën mundin të sa kam pas mundi si, që të ruhem nga ato xhambat. Ka lal fë dallik tekqwa, ç'sto sot devat shmëria. Ne thot të ruhesh nga ato mkatet, ç'i shruhesh prej therrrave gjat rrugës, prej xhambave gjat rrugës. Andaj ka thënë njëra poetëve musliman në kuptimin e kësaj që në në ka thënë Ubay ibn Ka'bi, "Khalli dhunuba saghiraha wa kebiraha." Fond poezisë ka marrën disa vargje, "Lei mkatet çofshin tvogla" أبطى مضويا فهو التقوى سكي أشدوات شمرية كي أشفري كان ده الله تزا كي أشكبتيني فيالس تقوى لك وصنع كماشي نفوق الأرض دي شوكي أحضر وما يرى وبرسي قرأ أي برسل إذي الإيذ الإيذ الإيذ الإيذ الإيذ الرغس ده الرغة أشتشترومي مجمب أأي قرهت يب من دينتي مقسيماً كترهت نجا جمبت نرغ لا تحقيرن نسجرة Dhe mos e nencmo të vogël. Do thotë mos e nencmo pse është më kat i vogël. Mosu i kjo është e vogël edhe s'është problemon e veproj. La tahkirana masaghiratan. Mos anencmo sendin e vogël, fa inal jibal min al hasa. Ngase kodrat janë të rrituna, do të thonë janë botë mdhaja kodra prej guralecëve të vogël. Prej guralecëve është bë kodra. E vogla stush guralecës sti vogël, po i vogul është, po kur janë bën shumë guralec, është një kodra. Dhe në këtë mënyr janë edhe mëkatët, mëse në në qëmë të voglën, se ku të bëhen shumë mëkatët voglë, të bëhen si kur kodra e madhe. Andaj ka thonën, lak e bira mal isti gëfar, se nuk mejtë mëkatë i madhe nëse njëri ju vazhdimesh kërkan fali e prej Allah të zëzëllë nëse ka bëndë një mëkatë madhe. Këtë që ka mëkatë voglë nëse ti vazhdimesh e vëpranë, nga se rritët. Në të, të ruajtja nga mëkatet e mëdha, dhe ruajtja e njeriu nga mëkatet e vogla, dhe veprimi i veprave të mira me qëllim marrjen e kënaqësisë nga Allahu, kjo është Taqwallahu. Dreësia e Taqwallahut në Kur'an dhe vlera e saj shijehet vetëm nga ajo se sa Allahu e ka përmendur në Kur'an. Në Kur'an është përmendur Taqwallahu apo frika ndaj Allahut Azza wa Jalla më tej apo aversh 250 herë. 250 herë vetëm Kur'ani është përmendë këtë fjalë. Dhe me kuptime të ndryshme, në të në porositi të ndryshme që Allahu Azza wa Jall e ka përmendur. Ka rastë ku Allahu Azza wa Jall e përmend në suratul Hashr edhe në suratul Maida, Allahu Azza wa Jall e ka përmendë nëni ajete ose në dy ajete dy herë. Ka thënë ja ul ladhina amanu ttaqullaha o yattaslikeni bisu wakani fik Allahun ولتنظر نفس ما قدمت لغد لا شيكون نيريو se çka ka përgatitur për nesër prapë ka pamet wattakulla dhe keni frik Allahun prapë përsoditi inna Allah khabirun bima taamelun sa Allahu shilaimruar për këtë atë çka ju veproni ndërsa ai jetë në surt maida është përmendë tre herë mënin e ayetit laysa alal ladina amanu wa amilus salihate nuk është mëkat për ata se kanë besuar dhe vepruar vepra të mira junahun fima taimu idha mattaku për atë çka kanë hangar nëse kanë frik Allahun mat amanu ne se kan pas frik mat taqaw de sa kan frik Allahun wa amanu de kan besu Allahun u amilu salihati de kan vepruve iprat mira thum mat taqaw pasta kan pas frik Allahun wa amanu de kan besu thum mat taqaw pasta u kan friksu Allahut wa ahsanu de kan vepruve iprat mira wallahu yuhibbul muslimeen Allahu ida vepermirse do me thon ba mirs na do tre her mrena ajetet Allahu ze xhela ka perment fjalen kan frik Allahun kan frik Allahun kan frik Allahu kjo flet porancina asaj asaj i bën dobi njeriu apo sa është këshërim për njeriu frika nga Allahu Azza wa Jall, na thot nga hidrimi i Allahu Azza wa Jall. Pastaj thot elldina amalu wa kanu yattaqun, na thot jua për gëzime për ata qelat kanë pas frik Allahu, na thot ata qelat kanë besu dhe kanë pas frik Allahut, lehumul bushra fil hayatid dunya, kanë për gëzim në këtë botë, wa fil akhirah eden botën tjetër asa i thot inna kamakum indallahi atqakum neriu ma i ndershëm ta allah azza wa jalla jo ost ai celi kafrik allahun azza jalla natot iloc i porshërimi i por që me shpëtu njëri unë nga pasojët e mëkatit që kemi përmejnë disa derëse me radhë, është shërimi i par është tagvaloku që te të ruhesh nga mëkatet e mëdha, edhe të ruhesh nga mëkatet e vogla, edhe të i veprash vej pra të mira, me qëllim me arrit këna si në Allah të zëzëllë. Ndërsa mëkatet e mëdha edhe të vogla të i lesh, me qëllim të mi ularguhe, mësme të ofruhe hidrimi i Allah të zëzëllë. Pasaj Allah të zëzëllë Në shumë ajetë në Koran ka përmenjë se qëfar ju bëndë dobi Apo qëfar shë rezultati i takvalokot Qëka është përfundimi i takvalokot Qëka që dobi e kete të Allahu Azzajal Për shkak se kur tim veshesh me ketë petkun E dhe voqëmëris frikës në Allah Allahu Azzajal in Tëtë Allahu në Koran Inna Allaha ma alledhina Taqav wa alledhina hu muhsinun Allahu është ma ata të cilat Kanë frikë Allahun dhe ma ata të cilat bojnë vej pratë mira nëse mke takvallëk, ke, ke frikën Allah, e Allahut tazajal e përfiton këtë. Allahu është me ti, apo është marrë tata të cilët kanë frikë Allahun, me dhimën e tij, me afërsinë e tij, do të them me dërgimin dhe shikimin, kanë një afërsi Allahun ndaj atij që kanë besuar jës sekondaj besimtarve. Nuk thotë ka afërsi të veçantë ndaj tyre, do të them pranimin e lutjes, ndihmën e tij e tjerë. Nuk thotë Allahu azza xet i veçon mesin e besimtarve ata të cilët kanë takvallëk më shumë me kët cilësi. Pastaj thot Allah: "Dala man awfa biahdihi", pasi ja ata të cilët plotësojnë premtime të tyre, "wattaqa", ai që plotëson premtime të Allahut, "wattaqa", dhe ka frikë Allahun, "fa inna Allahu yuhibbul muttaqin", ndatë Allahu i do ata të cilët kanë frikë Allahun. Ndatë përfiton dashurinë e Allahut Azza wa Jall. Pastaj thot "inna Allahu yuhibbul muttaqin", prapë ka përsëritur atë se Allahu vërtet i don ata të cilët kanë frikë Allahut pastaj allah ka thon in tatakullaha nse ju keni frik allahun azza jal yjallakum furqana allah ju ban ju nje udhrufis nse keni frik allahun allah subhanahu wa taala ati itseli ko frik allahun yaban ati nje udhrufis ku demendat mirnga e kecha udhrufis demendat e kechen nga emira o yekfer ankum sayiatkum dhe wafal makatat wa yagfir lekum Ja un shlihin mokatet e jua dhe ju fal ju. Ja fal mokatet dhe u shlihin mokatet. Kjo trejt për shkak devotshmërisë, nëse njeriu ka frik Allahun Azza Allah, wa Jall. Pastaj thot Allah, "Wamany yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja." Kush ka frik Allahun, Allah i jep atij rrugdalje. Në thot Allah Azza wa Jall e kujton atë kur ai është në ngushti, kur ngushtohet, Allah Azza wa Jall i bën atij rrugdalje, zgjidhje në çastet kur ti je në vështërsi, Allahu Azza wa Jall nuk të harron, pasi ti se ke harrua Allahun Azza wa Jall, Allahu nuk të harron dhe të bjen ti në vështërsi në çastet më të ngushta kur s'ka mësi dikush më të ndihmua. Hume yantaqi la yajallu makhraja w yirzukuhu min haythu la yahtasib. Dhe i bën furnizimin prej kujton. Natot jo për vetë ngusive të tjera. Nëse ka ron fukarallohut dhe ka problemin e fukarallohut, i bën Allahu rreskin prej kujton. Shkaku Sa aj ka pas frikë Allahun Azzajal Dëmën dheve që maria Apo të këdhallë ku është kak i letësimit Që mu hapë rruga e furnizimit Dhe kondër ta Kër njeri u veprar me makate Mbilen rrugët e bërëqetit Nuk ka bërëqet, nuk ka rrëst Kër ka frikë Allahun Azzajal Allahu ja hapë rrugët dhe e furnizan Për ka aj nuk e kujtan Wa meje të wakkel ala Allah Për huë hasbo Pasaj të atë Allah E kush mbështetë në Allahun, Allahun pastaj thot Allah. Ome yetteqillahe ja'al lahu min amrihi yusra. E kush ka frik Allahun azza ja'al Allahu punen e tij ja letson. Çështet e jetës ka iko Allahu ja letson për shkak devotshmërisë. Ne thot ato punë që janë të rënda të vështira, Allahu ja letson atij për mi kalu let. Ne thot ai i cili skafrik Allahun azza ja'al është e kundërta. Allahu ja vështëson çështjet, ja vështëson jetën atij. Ju mbyllën rrug, ju vështësohen punë. Ne thot keq shkaku pse i mungon devotshmëria pastaj tot Allahu azza jal wattaqullaha wayallimukumullah keni frik Allahun Allah yumsoniu do thot nese njeriu ka frik Allahun azza jal Allahu ja munson ati me i kuptuar çështjet dhe me përfituar detyrin e keni short do thot njeriu shkaku se njeriu ka probleme me mësim me detyrin është edhe kjo çështja e devocionis dhe, dhe njeriu t'i letson Allahu azza jal për me marrë detyrin me taqwallah dhe me i kuptu qështet e fes me takvalok, me dhevoqëmëri në thotë që kanë nuk jepë si ciljet këta po atyre që kanë frikë Allahun azzazel vëtë tëku allaha leallekum të flihun dhe keni frikë Allahun ndështë të dhe të shpëtani në thotë e ka lidha Allah azzazel dhevoqëmërin frikën dhe Allah azzazel me shpëtimin që është kakë për me shpëtu për e Allahot, për i dënimit Allah azzazel po i dënimit ti ë Pastaj Allahu Azza wa Jall e ka lidhën pranimin e lutjes edhe veprave të mia me takvallahun. Madi e ka kufizuar, ka thon inna yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Vërtet Allahu Azza wa Jall e pranon veprën e mirë vetëm prej atyre që kanë frikë Allahut. Nuk thot Allahu Azza wa Jall veprën e mirë se pranon prej secilit. E pranon vetëm prej atyre që kanë frikë Allahut Azza wa Jall, kanë ndroj dhe ndalen nga veprat tekqia dhe veprojnë veprat e mira. Me të qëllimë ndalen nga veprat e qia Me të qëllimë mësë Me imbulua të ahidrimi Allahot Dhe veprin veprat e mira Për ma rikë në qësi në Allahot azazel Pre këtyra Allah azazel e pranan vepran Nuk e pranan vepran prej se cilit Në dhe tja është dobija E takvalokot Që thama shërimi i shpirtit Pas e thotë Allah Innehu me njetët tëki u esbir Vërtejt a e cili ka frik Allahun Dhe bondurim Fe inna Allahe la ju dhiju al vërtet, nuk e gjerël muhsinin Vë punën aty recian bomiras. Ndot ai i cili ka frik Allahun Azza wa Jall dhe bën durim, Allahu Azza wa Jall nuk ja humb veprat ti. e tij. Keta te atc ka punon, Allahu Azza wa Jall nuk i humb asgjë. Edhe se do ta shpërblen edhe nëse shkon ko e gjatë. Edhe nëse shkon ko e gjatë, Allahu nuk ja humb atë mundin e tij, durimin e tij. Ndotat e shpërblen për atë. Pastaj Allahu Azza wa Jall ka obligu pa isje, njeriu mu pa is, mu furnizu wa tazawwadu, pa isoni Inna khayra az-zadi at-taqwa, da sapayisa ma amir ka than ash-taqwallahu. Me atë që duhet përgatitet njeriu për oh them, ashma amira taqwallahu, frika nga Allahu Azza wa Jall. Pastaj ka than ala inna awliya Allah ila khawfun aleihim. Vërtet nuk ka frikë për mesht Allahut Azza wa Jall, wala hum nuk ka frikë për ata as ç'do të mrziten, alladhina amanu, ndat mesht Allahut, të cilët nuk do të kenë frikë ditën e Kiametit. Asë do të merzitën. E Allahu ka përmendë në Sëmi-tina, si kan thënë është ata elldhine amanu, janë ata të cilët kanë besu Allahun, u kan të tkun dhe kanë pas frik Allahun Azza. Njerëzit të cilët nuk duhet kanë frikën ditën e Kiametit, asë do të merzitën janë ata të cilët kanë besu Allahun dhe kanë pas frik Allahun Azza. Pastaj thot Allah Azza, ja, "Ya elldhine amanu, tekullu Allahu u qulu qawlan sadida." O ju të cilët keni besuar, keni frik Allahun Azza wa Jall dhe thuni fjalë të drejta. Nëse e bëni këtë, keni frik Allahun, edhe thuni fjalë të drejta, përfundimi i kësaj është rezultati i kësaj është se Allah ju silih lakum a'malakum, ya përmirson veprat e juaja. A'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum dha wa fal maqatat e juaja. Pastaj Allahu Zot thotë: Tilka dharul akhirah ايا اش سبيئه اخيرتت نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض يا كي مي برغاديت جناتهم دون ط براتا تجلات نكتوك نو دوين لارسي نتوك مبالارسي مديمالسين توك في الارض ولا فساد ذنوك دوين دلن مباش كاتريم توك والعاقبه للمتقين ذا صا پرفونديمي OscInitStructيره че кан фрик الله عز وجل ريزлтат پر كدهш ветсе تقواللوكم والاخره عند ربك Lill mutë tëkin Pasta të i ka thonë Akhireti në ditë në kja medin thot, Akhireti Gjenneti është të zoti itë I pregaditur Për ata të cilat Kanë pas frik Allahun azze vajll Në thotë Allah azze vajll Ka pregadit Kjo është e rezultati I atyri që kanë frik Allahun azze vajll Pasta i ka përmenjë Koran se qëfar Ka pregadit Për ata të selet kanë frikë Allahun Tëtkull au nebbi u kumbi khajri min dhalikum Adonit ju të regoj se qka është ma e mirë Se stëllit e kësajbota dhe knasit e kësajbota Lilladhinët të kauë inda Rabbihim Ata të selet kanë frikë Zotin e tjura Zotin e tjire për takë pregadit ta aj Gjennatin të gjri min tëhti al-anhar Ka pregadit gjennete Dhe kopshe Në të selet në rridhin lumej Khalidine fiha, ati do t'janë përgjithmon, o ezwajjul mutahara dhe ka pregadit për të hyri grad të pasrta, o ridhwanu min Allah dhe ka pregadit knafsinet i dhe më thani mbulen dhe knafsia Allahot, o Allahu basirun bil ibad, vërtejtë Allahu shëf vejprat e robrëve të vejtë. Pas të e thotë Allah zëshë, Zujjina lillëdhine kafarul hëjatu të dunja, o eskharune minë lillëdhine amanu, është zbukuru, është tolisë, Je te eksaibota për ata të cilët bojn kufër Allahun azza wajal dhe tallen me ata të cilët kanë besue ulldin taqou ndërsa ata të cilët kanë pas frik Allahun azza wajal feukuhum yawm alqiyam an ditën e kiametit do të jen mbi ata të cilët kanë bokufr do të thot Allahu azza wajal ditën e kiametit kafirat tallen me besimtarët me ata të cilët kanë frik Allahun me pa Allahu azza wajal ditën e kiametit do të ngrihet lart do të jen mbi ata të cilët kanë bokufr ata din xhenjeta pastatad mo im minkum illa wariduha nukodi koshin nga ato që nuk do të kalojnë mbi xhehenam mbi sirat allah azza jut tod çdo muslimtor çdo njeri ka me kalu mbi sirat mbi xhehenem kana ala rabbika hatman maqdiya ndersa allah e ka bën këthe ne liç do e ka caktuar dhe patjetër ka menduar kjo çdo person ka me kalu mbi sirat mbi xhehenem dhe nga kjo i shpotojna në thot pasi që kanë me kaluar thum menunat jilidin atqau dhe do t'i shpëtojmë ata të cilët kanë pasë frikë Allahun se pasi që tu ka ljubë në bi urën e gjehenimet në me thënë sirat është e dëshim puna, a do t'a kalësh apo ja, përveç ata të cilët kanë pasë frikë Allahun a zërgjër Allahu ka thënë siguri, do t'i shpëtojmë ata el ladin e tako wa nadharu dhalimin e fi hajithia ndërsa ata të cilët kanë pasë zëllam do t'i lajmë në ta të, të gjunjo së roken me gjun në gje qi jannat in wa naim vërtet ata te cilët kanë frik Allahun do të jenë në xhenete dhe dhuntitë e Allahut fakihin bima ata hum rabbuhum do të jenë të kënaqur me atësh ka jap ka dhën Zoti i tyre wa waqahum rabbuhum adhab aljahim dhe do të jenë të kënaqur me atë Zoti i tyre i kanë mbrojt nga dënimi i xhehenimit do të thot rezulton kjo se Allahu azza wa jall e shpëton njeriu por shaka vallahu koti përveç asoj që është në xhenet e shpëton edhe nga xhehenimi Tha të inë lëmuttëqinë fi meqamin emin Vërtejt atë të cilët kanë pasë frikë Allahun Janë në një dhëndë të sigurt Fi gjennatin më ujën Janë gjennetër në të cilën ka burime Jelbesuunë min sundusin Wa istëbërqin mutëqabiliin Vishën nga robë të ndryshme Nga mandafëshi Dhe e shikojnë një në tjietër në përkëlluqë Tha të Allah azë vëzëllë Inë lëmuttëqinë më thazën Hada i kawa anaba Vërtejt për ata të cilët kanë frihë Allahun ka shpëtim Fitore Ka shpëtim Kanë kopshte Dhe kanë rush Nëtë Në atë Allah azajel Ka pregadit këta këtë Për ata të cilët janë Në gjendete Lëdoj ushima pastë thotë inel muttaqin fi jannatin w nahr vërtet ata të cilët kanë frikë Allahun do të jenë në xhennetë dhe në lumë në maq'ad sidq inda malik muqtadir do të jenë në një vend do të qëndrojn ul fi sidqin sigurt nda malik muqtadir ta sundusi i plotfuqeshëm Në thata Allahu Azzaajal, në xheneit e lartë, do të jenë njerëzit, në thata Allahu Azzaajal mbi arsh, mirë po, ata do të jenë në xheneit e lartë të Allahu Azzaajal, do t'u jepen vende sikurta. Wa uzlifati al-jannatu lilmuttaqina ghayr ba'id. Dhe është përgatitur xheneiti është pistolisën për ata të cilët kanë frik Allahun Azzaajal. Ne bëb, ajeta të cëlat flasin për taqvallokun, dhe çfarë është premtu atyre që kanë frik Allahun Azzaajal, janë Shomë, në dhe të prej atyre kënë këta ajitë të cilët i ledzum Nësë në të që ka ardhë në sunet Për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Thotë Për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Ekremuhum inda Allahi etkahum Se kanë pyytë Për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Sahabët cilën është njëriju më indershëm Cilë është njëriju më indershëm Ta Allahu azzawajal Ka thanë Për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem Ekremu më indë Allah e të kaho Më i miri më i ndërshmi të Allahu është Ajë cili ka frikë Allahun A zhojën Ajë cili ka frikë Allahun Mësë shumë të ajë është më i ndërshmi Të Allahu a zhojën Në dërsa në hadithën e Borejdes Se pëngamberi sallallari o sallam Kur e ka caktun dhe një emir Në luft dhe ka qënë një qet Dhe ka caktun emirin E ka përosit Dhe prej përosive që ja kalan E para përosi ka qenë Allahun Azzawajal Tët, bërreja, këna Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam Ida amra amiran ala gjeshën au siria Ausahu fi khasatihi bi taku Allahi ta'la Wa bimen ma'ahu min el muslimin e khaira Tët, kur për nga beri sallallahu aleyhi Se me të caktëke në do një emir Në bindë një ushtri Dë në të caktëke një ushtri me shku me luftu nga sahabët Ose për në do një qetë Për nga beri sallallahu aleyhi wa sallam E por asetë ka ta që të ketë fr Në tëtë këtë frikë Allahun, mështë ju banë padrësi u shtarëve të vetë nga musliman. Pas ta i thështë të ushtrijës, u gëzhu fi sebi lilla, u gëzhu bismillah, luftani në ejmër të Allahot Azzawajal, fi sebi lilla në rrugën e Allahot Azzawajal. E gjeni qërë, të ashtë i këto këtë hadithë shumë, i do beshëm të se dënë muslimani me kuptu. Se për nga më berit, dy qështë i ka përmendë, luftën n Zguxon me kon emër të Allahut e jo në rrugën e Allahut. Ose me kon rrugën e Allahut po jo në emrin e Allahut. Tu diat për me çën një vepër e pranuar, patjetër do të me kon emër Allahut dhe në rrugën e Allahut azh. Çish me kon emrin e Allahut, do të prit gjitha veprat, nëd ku ta fillosh atë vepër me kon veprë e hajrit e lejume, halal ose obligomeng nga Allahu azh xhel. Do kjo është në rrugën e Allahut. Edhe kur ta bëjsh, ta bëjsh për Allahun azh xhel, që me çën e pranuar. Andaj i ka thon penga për luftoni në emër të Allahut, në mënyrë që ta nisni luftën në emër të Allahut. Edhe lufta atje në rrugën e Allahut. Se nëse lufton ti në rrugën e shejtanit, në emrin e Allahut, kjo s'pranohet. Lufta patjetër do të mëkon atë luçka Allahu e don, do të thotë jetë për Allahun, edhe ta fillosh në emrin e Allahut Azza. Kështu që besimi e pranohet. Andaj i ka thon: "Uzu fi sabilillah" Uqzu, bismillah, luftani në eymar të Allahot Fise bilillah, në rrugën e Allahot Katilu men kefarab billah Luftani ata të cilat kanë bë kufr në Allahon Uqzu, wala të gdiru, luftani e mos rathani Wala tumethilu, mos mas akhrani Wala taqtulu velida, as mos mbitni fëmi Në dhëtë për nga mbejës Anë këto kanë qenë prej porosive të cilat Ja ka bëha emirit dhe u shtrisë fër i ka për tjil Aja para që ka porosit ka qenë Qa ta me pas frikë Allahon Azz nis a trasmetton sa d ibn biwakasin sa penga mbiri sallallahu alayhi wasallam ta than iqulu inna allah yuhibbu al abd at taqi al ghani al khafi sawrteit allah azza wa jalla don rob in eti to devtshem ce ka frik allah on azza jall ce ost i pasur dhe ost i fshehur ndot veprat etia i ban fsheht tmira nuk i ban sekret njerzit me pa ai kemi porcellem veprat e mira të cilat nuk janë të obligueme. Do thot, ka veprat obligueme namazi, për shembull, ashtë obligueshëm edhe falet në xhami. Nuk do të më kuptu besimtarit se pasi dëshkam të bëvë veprat fsheht, s'po dal në xhami me njerëzit u vhon. Jo jo, ashtëllimi në veprat për shembull ndordhënie. Nëse e hap një riu sadaka me dhon fsheht, kjo është më e dashur te Allah Azzajal, se sa ti më dhon haptas me para njerëzit se po jap. Dasmë ton Nu'man ibn Bashiri thot, "Qalet esadqa alayya abi be b'ad mali." Kënu Amman ibn Beshiri Thët se Nata, baba jenë Eka pasë abu Waqasi ka qenë Mënë ka dhënë muë Dishka nga pasurija Kori vajetë të të lënë ja ka dhënë Se ja ka dhënë një robë Në thëtë baba jenë ja ka lënë një shërbetor Djalit vetë Mi shërbjëje të në kohën A ti djalit Fëkallit ummi amratu bintu Rawaha Dhe nana e ti ka thënë Ka qenë amra e ka pasë imrin Bia Rawahas Në ardhje të ardhsh të dëshë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. Ne nuk kemë ne societeti di ulitem ti e dhash këtë derisa ta marrsh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si dëshmitar. Qëllimi i saj ka qenë se ki ka pas më shumë se një grua. Ka qenë qëllimi ti që, që pejgamberi me më marrë si dëshmitar se është friksuese pasi ti ja e ke po ja merr prap. Edhe thot ti e dhash ndëshmin prezencën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fënntelqa abi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashtaqa babaim onest te peigamberi sallallahu alaihi wasallam yashhidu ala sadaqati çe me prezentua dhe me dëshmu peigamberi per sadakon çe kam madhon babaim donthat per shërbëtorin çe ato madhon me kan shërbimin tim fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur ka ardun te peigamberi sallallahu alaihi wasallam ka than ya rasulullah kstu edhe kstu çendron puna Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thotë: "A ve ato hëza me të gjithë djemtë to? Natë thotë ajo që don kreet vetë djemve to, këtë që e t'i avon ti. Ka lela, ka thonë jo. Ittaqullaha. Keni frik Allahun Azza ve Xal. Mos veproni kështu. Edilu, bëhuni të drejtë, bëhuni të drejtë fi ovladikum si ndaj fëmijëve tuaj. Dhe keni frik Allahun pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka porositë këtë, që të ket frik Allahun Azza ve Xal, se nëse e ka frik Allahun e shpoton nga padrejtësia." shpoton nga padrejësia siç e shpoton edhe nga avokatët e tjerë. Pastaj ka ardhur na dihten e bin xih al-irbad ibn sariya. Al-irbad ibn sariya ja thot se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka bërë një, një këshill, një ders, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وضربت منها العيون. Ne ka bërt pejgamberi sahasem një ders, një këshill, derisa zemrat e tona janë vërtet nga asht që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem وضربت منها العيون ذسيتتان كان لوتوا. Për këllë nëja Rasulë Allah Dham ojë dërguar i Allahot Këtë tërë që e majti Këtë përosi që na i lao e ne Si kur me qenë përosi e fundit nga jeta yte Si kur me qenë për afdekjes të i Rasulë Allah Për ausina Na jep edhe na i kshil të cilën do të një përmbajt në Pejgamberi sallallahu aleyhi وسيكم بالتقوى الله عز وجل. Dheja pejgamberi sallallahu aleyhi i thot sikur i e para vdekjes, çka ishin ato ne prosit e fundit çanaj kishalon? Pejgamberi sallallahu aleyhi thot وسيكم بالتقوى الله عز وجل. Ju proces çetkeni frik Allahun azza. O sem'i wat taa, ta respektoni emirin e juaj, wa in ta'mra aleykum abdun idha nasa ash rab. Fa inhu man yaish minkum, se kush do të jeton nga jo pas meje. فسير اختلافاً كثيراً ذات شف خلافة بالمين قد كنت رشتيمة مضوية فعليكم بالسنة أتركبني برسنة التم وسنة الخلفاء الراشدين ذا سنة ذيبرا ترديت قليفة وتدريت المهديين أدوا عليها بالنواجد قبني براتامة ضنبال وإياكم محدثات الأمور ذا كني كي ديس مص شبكني ذيبرا فإن كل بدعة ضلالة ناس إجدو شبكة أش بدعة إسلات شن ضلالة بستات تمتون حديث تيتر ابي عمان صددي ابن اجلان الباهيلي رضي الله عنه لما ذا ابي عمان صددي اشبر صحابهو ترسمتون حديث نسى بيغامبي صلى الله عليه وسلم وكا ثان ثات كام دجيو بيغامبي صلى الله عليه وسلم دوكا ثان يخطب في حجته الوداع دوكا امبويت حدبن ن حاجن الامتوميروس شاري كاپولسيت مسلمام ناتات كيو كاتسين باراديكس حاجن الامتوميروس حاجن الفونديت شيا كابو بيغامبي صلى الله عليه وسلم وكا ثان اتقوا الله كني فريق الله عز وجل وصلوا خمسكم ذا فالني Paskot e namazit Wasumu shahrakom Dha gjërani mujën e ramazanit Wa addu zakata e mbalikom Dha jepne zëqatin e pasurijës tuaj Wa ati ullaha Ati u umara ekom Dha respektani emirat e juj Të dhëllu gjennët e rabbikom Do të hinin gjennetin e zotit tuj Në të atë pegamberi së nësëm e ka prasit Me këta prasit Këni friga Allahun Pani peskot e namazit A gjërani mujën e ramazanit Jepne zëqatin Dha respektani emirat e juj Se do të hinë në gjënetin e zotit uj E pre vejprave të cilat do të një riu me pas Kujdes me pas frik Allah A. A. E mos mi ofrua është dyshimet Në të vejpra të cilat Njën të dyshim ta është halal Apo është afër haramit është vejpra e cilat është halal Në është ta mi po është afru afër haramit Që ka mësi një riu me vepru haramit Nëse afrotate Në daj për nga veri sasëm ka thonë se mes halalit dhe haramit ka veprat dëshimta keni frik asaj dhe ka prun shimbul një sukur a i përsar i cili rrung ka pen e vet afer me gjës të huj afer ku finit tokës të hujës e kër afrohen delet afer kom mund si me njën të hujën dhe me hangër ndaj ta keni frik nga këta veprat dëshimta të cilat jan afer haram pasaj me pas frik nga zjarri dhe murujt nga zjarri se pingamberi s.a.s. shkarën hadit e ka përmenj Zjarën, Nadini ibn Hatim thot, dhe kërën nëbihi sallallahu alaihi sallam në nar, se për nga beri e ka përmejnë zjarën, fa shahë bi wajjihi dhe ka largu fëtyrën, Fata'awadha minha daka kargu mbrojje nga zjarri sukur me pashent duke e pope nga mberi sallallahu alejhi wasallam zjarrin fa shaaha biwajhihi pastaj prape ka la ghuftire sukur me cin duke u ruit nga zjarri ta'awadha minha thumma qal daka kargu mbrojja ta allah s'ta mbroj nga zjarri pastaj fa ittakunnar keni frik nga zjarri ru'a uni frizarrit wala bi shaqq tamratin edhe sukur tjet me ni hurma fa men lam yajid akush nu kadh ni hurme me dhan sadaka me shpotu nga zjarri fa bi kelimatin tayyiba athar latat ni qial te mirë Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka procitje me pas frikë dhe murrit nga zullumi edhe korracia. Thot pejgamberi në hadithën e Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, thot ka than pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ittaqul zulma keni frik nga padrejtia ruajuni padrejtisë zullumet mos bani zullum fa inna dhulma dhulumati yawmal qiyama se zullumi ditën e kiametit do të jetë errësira çai zullumi çka ke bë, ditën e kiametit do të bëhet errësirë wattaku shuhha dhe keni frik nga kopracia largojuni koprancis fa inna shuh ahleka man kana qablukum sa tatserat kan yatu e para ju i ka shkatrur kopracia dashuria ndaj pasurisë dhe srrngimi i dorës hamalahum ala an safaku dima'ahum kooperacia e kashtytja ata me der gjokin e njëri tjetrit me luftu mes vete wastahlu maharimahum dha kanbah halal derën e njëri tjetrit shkaku ka qen pasuria dhe kooperacia e tyre pastaj pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka parosit me pasnjëri u frik nga lutja e ati qi Në i shoq padrejsi thotë se i bën zullum dikujt ke frik nga lutja e ati thotë pejgamberi sallallahu alejhi vesalam sikur ka ardhur hadithin e ibn abbasit Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka thuvë poadin si thirrës në Yaman, më mëson njerëzve fejen për porosive që ka kanë aty, ka thonë ittaqi da'wat almazlum, ke frik nga lutja, ke kujdes, ke frik nga lutja atij që bëhet dhullumi, fa inna laysa beynaha wa beyn Allah hijab, se me lutjes atij dhe Allah azze ve zel nuk ka pengesë, nuk ka perde. E pranon Allah azze ve zel me një her lutjen atij që bëhet dhullumi. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porositur me pas njerëzit frek da kujdes nga dunja e dhe grat dhe fitnia e grave ka një hadith ne Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon inna dunyahu hulwatin khadira verta e dunja ja është e ëmbël dhe gjelbrim wanna allah mustakhlifukum fiha desa allahut do t'ja mundson ta keni dunjon Fيها feynthur keysa taamelun w da do shikon se si do te veprani kur ti hap ja Allahu ke te bot do te ja hap pasurin te ksoi bote dhe storit te ksoi bote dhe do ti shikon çfar do te veprani do te pejgamberi sa smqish heret i ka porosit muslimanit i ka laimru muslimanit se kjo bote do te vjen dorën e muslimanëve dhe, dhe vërtet sahabët e kan pas dy superfuçita se koje persinë dhe bizantin çtoti pal të dy shtete të asaj koje i kan rrezu dhe i kan marr musliman e ka thon pejgamberi se Allahu vërtet do t'jep ja ju edhe dynion dhe pasurinë e ksoi bote dhe storit e ksoi bote dhe, dhe do ti shikon se çfar do te veprani fete و الدنيا كني فريك دنياس سي يمسترن متكون النساء ده كني فريك غرات ف ان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء سي فتنه ا ب سبرويمي ا ب تشو كان دول بني اسرائيل وكاتين ده نوتو كان ديسا پروسي شي كان لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم پر مس مجات متي پر سونتا ا پرفوندو مكا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا, الا انت استغفرك واتوب اليه